Sorry. Trans, men, der, men, men jeg vil bare sige, for, til, altså sådan når folk tænker, hvad skete der, så vil jeg sige, at øh, der var ikke penetration. Nej. Men det var det, fandme tæt nej. på. Det var jo tæt på. Ja, det Vi, teaser, vi sveder. Det må, må I selv spørge Jan, om han vil fortælle. Ja, vi sveder ja. i hvert fald. Ja. ja. Der blev ekstra varm. Puh. Og jeg ja, er bare lidt misund i starten. Men så var jeg ikke. Nej, men indtil, du, indtil, du, indtil, du, indtil det går op for dig, hvad det er. Ja, der, Ellers, er der, story, der, der var jeg godt... jeg blev også nervøs, fordi hvor langt udvikler det fordi ja. du fortæller meget favorit, jo. Det er spæ spæ altså, spændende, spændende, ikke? Super ja, spændende. Jeg synes, der var slet ikke noget med lidt spændende. Det var meget spændende. Ja, jeg, skal jeg ikke? Ja, lige præcis. Ja. Dør jeg, dør men det er jeg Og du, du fandt ud af, at du ikke var homoseksuel. Ja. Også, så der det kom der Ej, det vidste jeg jo egentlig godt det. før. Som jeg ikke vil sige, godt, men altså... Men nu skal I have jeres tis til at lukke Så vil du tænke på det? Oh, ja, ja, hvad skal vi... Oh. Det står her. Nu skal jeres tis lukke kremt. Ja, det kommer ah, det. Det kender til. jeg godt, det her. <laughs> Hvide spars, hollandaise, purløj, ikke en andet. Åh, oh, det er en klassiker. Så er der en lille smule uh, pimenti i uh, i uh, hollandaisen. Det, den, uh, den kendte uh, spanske uh, paprika. Åh, oh. paprika. Er det stærkt? Nej. Nej, det er ikke stærkt. Nej, paprika ikke stærkt. Åh, oh, meget lækkert. Mm. Det er godt. Mm. Hvad er det grønne, der på? Oh, okay. Man kan godt smage den der piment espel. Ja, da, det er ja. en lille smule. Du skal ikke sige det for meget til Jonas, fordi han kan ikke... Nej, no, no, jeg, jeg kan også no, smage... Jeg kan smage altså, det, er det havsalt, der lige har fået... Ja, har lige fået mm. det uh, havsalt. Det er super lækker. Det smager helt mm. lækkert. Det er, jo en, mm. det er jo sådan en ting, jeg synes, skulle have været den danske nationalbræt. Og, og nogle rejer til det her, ikke? Ja, hvis du har haft nogle fjordrejer, mm. så, så er vi med tæt på en dansk nationalrejse. Ja, hvad er den danske nationalrejse? Det er det, stikflæsk. prøv at, at høre. Det er mærkeligt, ja, ikke? Prøv Det er der... <coughs> nu siger jeg det. Mm. Det er der intet fantastisk over. Jeg Man kan skal... godt udlade rejerne, synes jeg. Det er okay. Ja, det, nu har vi heller ikke fået nogen rejer, det skal men... du sige. For det havde været lidt mere, dekadet, hvis der havde været fjorejer til. Så er det, det er, altså, og vi taler i hverken grådighed eller fros. Nej. nej. Det er bare sagt. Og vi skal i gang med at snakke froseri, altså fordi det er jo der havde været jo lige lidt ekstra froseri, hvis der havde været rigtig mange fjorde Nej, det har været uh. prikken over i. Ja. Det smager godt. Det er ikke været ja, ja, Nu laver jeg, jeg, jeg laver der bare. Ja, ja, ja. ja. Pimenterspelt. Den er, den skal jeg lige se, hvor vi finder den henne. Ja. Det, en, noget, det, noget, der, det kan godt være, at det er fros, det kan godt være, at det er grådighed, det kan godt være, at det er dekadent, det kan godt være, at det er højrød, Men lige præcis sådan noget, hvor der er dyrket noget et andet sted. Altså, men det, jeg kan også så, godt lide det, fordi det, det er lige så meget passion og lidenskab. Ja, det man, er det, og, og, og det, der det er, det gør livet værd at leve, det er passion og lidenskab, når man godt kan lide noget. Og så er der nogen, der vil sige, at det er fros, hvis man nu samler på tog og bygger sig en kæmpe togbane nede i kælderen. i kælderen. Det er bare et <laughs> eksempel. Og det bliver ved, og det bliver dyrt, og der bliver indkøbt flere og flere tog, og det er en meget dyr mærkelig bane. Det koster noget. Og der vil folk sige, det er jo fros, hvorfor bruger han alle de penge på det? Altså. Men der er jo også den der med, så kan man så vende rundt og sige, Men hvad er Rolex? Hvad er det? Nu nævner du mærkelig, ikke? Altså. Jo. Men der er også det, der her kvalitet, koster. Helt klart, jeg er fascineret af det. Altså hvis man fisker, ja. hvad, hvad gør du? Hvor, ja, ja. Du, hvor du? hvor du giver den men jeg har fisket en del, øh, og det var sgu dyrt, fordi vi, det var i båd, og det var op og trollefiske, fiske, øh, op i Sverige ja. efter laks. Ja. Det var sgu dyrt, øh, og det var altså også dyr grej. Og, og, det er lige ligesom at og, gå på jagt. Og, præcis, men der, og, præcis, og det er det der med, hvis du så egentlig har laksen, Altså, fordi du står med noget billigt pis og knækker stangen eller også, så øh, er det øh, julet, der ikke er godt nok? Eller? Det, det er jo ja. passion og lidenskab. Det er jo ikke specielt meget fros. Altså, fros, Nej, er vel, det, det er, det er at, at man, øh, når man spiser mad, så spiser man... Man kan snakke om, det er fros, hvor i... Man kan sige, nu har vi fisket den her en laks. Sådan er det i dag. Man må fange en laks om dagen, ikke? Jo. Når du derop. I gamle dage, der hævde vi jo bare laks op. Ja. Altså, til fryseren og, og, og, og fordi vi kunne. Ja. Det er fros. Ja. Det er det ulovligt så også. Og, ja, ja nu er det ulovligt. Ja. Jeg tror, jeg tror, man, jeg sku... man skudt. Ja, jeg vil til at sige, jeg tror, man, det, og ja, det, det er en gang human... ja, ja, det, det ja. Ja. Ja, ja, det er en gang hommænd, har det er så ja, er ved ja, ja, ja. ja, ja. Så skyder de. Det vil de gøre. Det svenske ja. polis. Det vil de. Ja. de. De er meget smægne ja. Volvo. Men altså, jamen, ja, det, det, det er også svært at. jeg også godt en og være betjent og skyde? Nej, jeg i Volvo. Nå, ja. faktisk godt lige Men det er gennæste, det er, det froste det der med at køre. Altså, i Danmark må vi jo ikke frose. Sådan rigtigt, vel? Altså, øh, men, men jeg, ja, ja, men jeg synes det... også, at, at netop det der med, at det er selvfølgelig... Det, det er, jo ikke, der er jo ikke sandheden alene, men, men danskerne er også kendt for at, være, at have et mindre værd. Ja, men det tror jeg også, vi har. Jeg har? Ja, jeg har også. Helt klart. Der er ja. ikke noget, der, det jeg gør, der er godt nok. Nej, sådan har jeg det også. Og, og det er nu, jo egentlig... Nu går, nu går samtalen helt ned ad bakken. Ja, jamen, det er egentlig pæst, træls, mm. Fordi det... Det er pisse sørgeligt. Ja, fordi jeg kan meget er... hurtigt få det dårligt med at tænke, jeg ikke er god nok. Altså sådan ja. sindssygt hurtigt. Ja. For at have det ret godt og være, ja. være sådan, tænker det, er ja. det. Og så, så tænker oh så bliver jeg lige ramt af nogle, nogle moralske kvaler eller et eller andet, jeg ikke har gjort. Og så er jeg ret hurtigt sådan, ej, fucking lort. Jeg kan, jeg, det dur nok heller ikke. Jamen, jeg synes, jeg synes tit, det handler om, at det faktisk er faktisk en ting, jeg bliver rost for, ja. som jeg kigger på, og det er ikke godt nok. Ja. Eller, eller jeg, jeg, jeg bliver ja. faktisk lidt flov over det. Måske hører man det så heller ikke, fordi nogle gange kan ja. jeg tænke, tænke, jeg har sgu heller ikke fået at vide, at det, at det var godt, jeg kom mig over den diskors prolaps, eller hvorfor har du ikke sagt det? sådan Det har jeg fået at vide hundredvis af gange, men jeg har hørt det ikke, jeg mærker det ikke, jeg mærker mere det der med mig selv, og tænker, at det, og det er jo vildt irriterende. Altså. Ja. Også det der med, at det er et mindre værd, gør jo også, at andre kigger på dig, og, og, og, og begynder at... Og kun udnytte dig, kun, mm. kun træde på dig, kun ja. fordi du lader de ting ske, ja. og fordi du ikke kan sige fra, ja. og den kommer vi også til. Og det er der, man froser igennem. Nej, fordi vi har bredere dårnskab tilbage. Og har vi det? Fros, ja, og i froseriet, der er bare det, som rammer mig nu, at man har måske mere tænkt fordi det er en trøst, når man froser igennem, og så trøster man sig selv. Vi er, ja. vi har jo begge, du, du har jo spillet Pyrus øh, i nogle julekalender, og så... Det har, fire stykker. Ja, fire stykke, ja, Og så har du optrådt som Pius i over 50 år efter fødsel, som til 150. Ja, måske var det heller ikke 50. Ej, det men er helt... mange år. Og jeg har jo været inde i Dolf. Ja. Som som kørte, og vi lavede tre sæsoner, og det var en kæmpestor succes. Og, og jeg kunne også godt have taget ud og optrådt med Dolf for gjorde det lidt, men kunne mærke at hvis jeg gør det her, så, så ender jeg i det, og jeg, jeg, blev, jeg blev både vild bange og gik i panik. Og lukket helt ned, og hver gang folk snakkede eller talte til mig om golf, mm. blev jeg faktisk sur. Og, og var sådan, jeg kan sgu også lave andre ting og sådan ja. noget. Og så er det taget nogle år, og så er jeg kommet igennem til, ja. at, øh, at man også skal være stolt af, når man laver de der ting, som folk ja. virkelig godt kan lide. Ja. Og der er jeg nu. Og der har jeg været længe. Men der var lige tre år eller sådan noget, var det virkelig var et pres for mig. Og jeg tænkte, jeg, jeg, jeg, var, jeg kunne ikke lave andet. Og jeg tror også, det har betydet rigtig meget for, hvad jeg lavede efterfølgende. Altså både på godt og ondt? Ja, men det tror jeg også, fordi hvis jeg havde sagt nej til den anden julekalender, så tror jeg også, det har set anderledes ud. Mm. Men jeg kan jo ikke vide det. Nej. Man ved det ikke, når man, nej, når man laver og, det. Og, og på det tidspunkt var det, jo, var det jo simpelthen så højt rated og, og succes og succes, og det var jo mig, der havde gjort succesen. Altså ja. der stod selvfølgelig nogle mennesker bagved, men det var ligesom, vi kan ikke lave en ny julekalender, hvis du ikke er med. Nej. Vi kan ikke gå ind og sætte en anden til at spille pyrus. Vi kan ikke... Det, det, er hæng, det er hængt op på dig. Og det er jo fuldstændig sådan, det er. Man ja. bliver synonym med en karakter, der bliver en. Og bliver det... Altså, du, du hedder jo Jan Pius Pius ja. det er du. Nogle gør. gange kun Pius. Ja, Og jeg hedder Jonas Dolf smith ja. Rigtig tit. Vi lukker froseri, og der er ja. kommet en ny mad, Jesper. Ja. En lille uh, italiens salsiccia-pølse. Jeg elsker dem. Med ja. fennikel. Fændikult det er der er i den ja okay. så også i farsen ja ja ja, ja øh, man laver det som rent med finke klassisk uden noget altså bare salt og peber eller med pepperoncino det vil sige chili ja nu har jeg undladt chili fordi jeg vil for ja, ikke undersøge ja. noget du er ikke så glad for chili nej det blev sådan en det taler vi bare om men jeg har det, det det er også dumt at tale om når man skal til at spise men, men jeg har det der hedder i etablert ja og den kan ikke tåle chili den kan ikke tåle den den meget bliver, meget jeg mega, jeg bliver meget irritabel. etablert får mega nemt nemt luftig og så bliver den vred. ja så så bliver Og så ligesom, den lige så gør den sådan her yuck, yuck, yuck, yuck. ja ja ja ja ja Og så er der en hårdt stigt, eller hårdstekt uh, asparges ja, broccoli. Broccoli. Ja. broccoli ja. Lige at lige holde den i den der med aspargesen der, ikke? Men er det okay at lave sådan en en en en krydsning, en ja. det, det er, er en, okay. en sindssyg god krydsning. Men det har jo ikke eksisteret altid. Nej, det det har det faktisk ikke. Det har det faktisk ikke. Ja, ja, det er, jeg er ikke noget rigtig. der er kommet til. Jeg har ikke rigtig Jeg har en øh, lille dreng der hedder Alfred på fire år. Og han elsker dem her. Børn elsker dem der. Men de er skægt, ja, for det smager smider. jo lidt af aspars. Meget af broccoli, men der er lige en aspars. Der er her. lige sådan en aspars, Og så har den faktisk en, en, en god bitterhed. Ja. Altså en af de ting, som også de fleste mennesker spiser, smider ud, når de laver mad, det er, når de tager det store broccoli hovedet, så har de jo stokken tilbage. Det smider folk ud. Det er jeg skræller det altså, Ja, ja, ja. Og spiser ja, det det Ja, men det, det, det er rigtigt. Jeg det ja. Ja. Mm. det Ja. smager mig. sindssygt godt. Det er helt sprødt og lækkert Alle og, og, og Alle vitaminerne sidder i stokken. ja mm. Jeg synes faktisk, det er bedre end selve hovedet. Ja. Det er det samme jeg med også, jeg glomkål, også miste, Jeg har også mistet stokken. Ja. Sådan en råt blomkål Stokker også. Stokkerhovedet, og ikke? ikke? Ja. Jeg synes, det er noget skidt, det I snakker om. Men er fint, ja. Vi har lavet en salat i går aftes, som er på friske. Nye danske guldrød, ny dansk bæskål, ny dansk, det er jo så lidt sværere, ikke? Men, men en øko øh, squash. Mm. Og så øh, aspars. Dansk ja. aspars. Og så bare en god gammeldags mormodressing. Så en, ingen, det var bare grønt? Det var bare grønt. Ja. Og så er lige... Det eneste, jeg gjorde ved tryllet, det var lige, at der, var, der kom en lille bitte smule parmesan i morgen. Må, må ja, det må, må der også Nå, godt. Det må der også godt. Nå, der er smake. altså parmesan ja. i dressinger. Nu smager vi pølsen. Ja. Mm. Ikke, det, det er fantastisk, mm. ikke? Mm. Nej, det er altså en god pølse. Men jeg synes bare det der, bare i sig selv, bare det der, bare noget broccoli på. Ikke mere. I Italien bruger du faktisk en grovere. Ja, meget ja. grovere, som du har meget mere at tygge på. Ja. Der er meget, det kan du også mærke. Det sidder ja, ja, helt men altså, de de pølser i Danmark, det er jo også vinerpølser og ja, ja, øh, Og en røde, klassisk grillpølse og sådan. Noget, ja, ja. Altså røde pølser er ved at forsvinde lidt, men det har sagt mig ja. også været sådan en ja, men grove en pølser i. kan noget, fordi de kan holde på, på, på ja. saften ja. og på smagen. Ja. Men jeg bliver vred over det med med de der almindelige pølser. Altså, du bliver vred, selvfølgelig aggressiv. Hvis mm. man skal snakke, øh, bliver personlig vrede, personligt vrede. Men det er jo også noget med, med at øh, når man har tømmermænd, eller man bliver du mindre ved nu? Ah, ja, altså, jeg, da jeg drak, drak jeg på vrede. Ja. ja. Virkelig vred og, og det var, øh, fordi jeg har, altså, nogen men, jeg mente jo, de har udnyttet mig, men også, når jeg sådan lige begyndte at se klogskabens forfærdelige klare bagskær, at jeg har bare ladt mig udnytte. Altså, virkeligheden. Øh. Men det drak jeg på. Jeg drak på vrede. Og så tænkte jeg faktisk i starten der, at det er skide godt med et glas, fordi det kan dulme. Mm. Det dulmer. Men, men det, det er gør jo det også. Det, det er jo en slags selvmedicinering. Der er der mange læger, ja, der siger, at ja, du selvmedicinerer... Ja, ja men, det, men problemet er jo bare, at du kan ikke, du kan ikke slukke en, en, en, en, en ildbrand med gasoline. Vel? Nej, altså, det, det er jeg ikke. Rigtig. Du kan ikke... Den bliver bare vildere. Det bliver bare vildere. Ja. Og, øh, og så, så eskalerer det, og... Og så kommer der det der forfærdelige vreden, så kommer der også selvmelidenhed. Det burde jo fandme også være en dødsøn. Altså, ja, den. det er... Ej, det er det synd for mig nu? Og, jeg, og der er ingen, der forstår mig? Nej. Der er ingen, der forstår jeg er helt det. alene i verden om ja. det her, og jeg, og jeg forstår ikke, at der er ingen, der forstår Nej. Wow. Det er det, man bliver vred, og, og det kan blive meget mørkt jo. Sindssygt mørkt. Ja. Men det er, altså... Det, det, er, det, er, det er, hvad alkohol gør. det ja. Og Karen har... Altså, så du... Jeg kommer ja, hjem til hende var vred. Ja. Altså, hvad, hun, hvad hun, hende og Magnus op... har oplevet af vred er jo... Men jeg synes bare, er det er, ikke er så fedt, 8. at I er sammen ja. den dag i dag, og at ja. og, og, og, og du, og du er kommet videre. Altså, Men hun, det... vidste godt, hun vidste jo godt, at jeg var et eller andet sted derinde. Ja, det og er rørende, synes jeg. Hun prøvede at råbe, Jan, kom nu ud, giv nu slip på det, pis. Ja. Og det var, først, øh, det var faktisk først, da jeg, så et, jeg sad på tog på vej ind til København til et møde, at jeg fik et billede, hvor jeg kunne se... Jeg skal have hjælp, og det, jeg kigger ud over sådan en klebeskrant. Vi kunne ligesom på Bornholm, der er sådan de der dale, hvor der er kleber, ja. Ja. Og der kan jeg bare se, der ligger, står der en campingvogn fuldstændig mosbegrået, og dernede foran ligger der en mand og raller. Ja, okay. og, og bare kravler rundt, ja. og, og det var mig. Ja. Og der var jeg bare, så vidste jeg bare. Nu. Ja. Altså, det med at drikke, det er jo det vigtigste, det er jo at indrømme, at du har et problem. Ja. At tør at over for ja. dig selv. Det er jo ikke noget, du sidder i din branche og siger, ja, yeah, jeg har et problem, og så drikker du videre. Men, men man drikker videre, fordi at du møder noget, der hedder abstinenser, som er så fuldstændig ubehag. Ja, fordi det er alt, Det er jo et angstanfald nærmest. Ja, men du, altså, du et er, er ikke angst. Ja, ja, men du går jo, du går, også alkoholen den begynder at forlade kroppen og den skal bare skal bare er alkohol. Ja. Altså du, du begynder at ryste, du sveder, du og har. Det, det simpelthen og, og det så forstår skidt. folk ikke, hvis de ikke har prøvet det. Nej. Altså, og det der, eneste der det, dulmer det. Ja, det er alkohol. Ja eller benzodisepin. Okay. Ja, nu er noget noget, fanden, noget det nu medicin. hedder? Ja, noget ja. Uh -huh. så noget, sådan noget bullerby-medicin. Ja. Når du har været rigtig meget ja. ud og ikke ja. kommet med, ikke kan en, ja. så kan lægen give en ja. sådan en pille. Så kan man få sådan en pille. Ja. Shit, mand. Ja. Man kan faktisk dø, ja. Ja, ja. det, kan, ja, men det er man. sjovt. Man kan dø af abstinenser. Ja. Virkelig. Ja. Så uh -huh. du har besluttet dig for ikke at gøre det igen? Ja. ja. Altså, man, det er jo som det, man siger, uh, af og, og dem, der er klogere, at man kan aldrig sige aldrig. Ah, du man, kan ikke Det synes jeg er enormt ærligt, fordi at det er der jo nogen, der siger, men, men, men altså, you never know. Man ved aldrig, hvad der sker. Nej, jeg kommer ikke til at Nej, det er fedt. Nej. Det synes jeg, vi, det giver vi noggles på. Og det er så skønt at være fri. Ja. Skål. Er Skål. Ja, du kommet komme. med noget? Ja. ja, jeg kom lige, lige for højre. Ja. Æm, og vi er ikke vrede. Nej, nej. nej. Æ, rabat. Kompot. Uh. Sig. God kort øh, i det vil sige uden for meget sukker. Og så er der en, øh, en kirsber i, og så er der noget passionsfrugt siger vi også Er, er, er så sådan, det bare er, sådan en lille frisk... er det så også en hængkær? Øh, en, en det er virkelig lækkert. Og, og oh, den smager godt, som sådan man. en... Der er ikke salt i jo, men man, den, man får sådan en mineralsk øh, ja. smag oven i alt klar det side. Du er klar til næste ret smag. Er det det? Det er det, jeg kalder det. Og vi skal have en sidste afsluttende ret. Vi skal, ja. Og vi skal jo faktisk videre til, til den sidste dogenskab. Ja. Jamen lidt. ja. Og det er sådan en, normalt, så slutter vi jo med noget doven. Ja. Det, her, det er faktisk, det bliver ikke en ret den sidste. Så det bliver, det bliver lidt sjovt at se. Det bliver sådan det en... en øh, det en ret, der det turnerer. Man ved aldrig. Det kunne godt ske. Jeg tror faktisk, jeg, nu tæller jeg jo. Jeg tror, vi har sprunget misundelse over. Åh! Oh, ja. den, den, Men vi det have kan du jo som... tage sammen med den der. Ja, ja det synes ja. jeg, den må vi lige klippe ind. Ja. ja. Men altså, misundelse er jo en grim ting. Ja. Og igen også ubrugelig. Har du det ikke sådan? Jo, men jeg, jeg, kan godt, jeg, kan, jeg ved ikke, om jeg har en rem af huden der med at være misundelig. Altså, fordi det er gået mig skide godt. Ja. Men det kunne godt være gået bedre. Og hvorfor kører han i den fede bil? Ja. Og hvad, hvad har han gjort, siden at han kan tjene så mange penge? Ja. Eller hende? Alle dem derude, alle dem der derude. de, de, ja, de, de, ja, de fede biler. Ja. Altså, og, det, og det er mest, det er ikke Rolex-uger. Ja. eller nej, nej, nej, nej, eller. Nej, fordi du har et rolex ur ja. men, men det er jo gammelt. Jamen, ja, men det er vintage. Men, ja, det er vintage. Men, lige præcis det der med at køre i den der fede bil. Ja. Hvorfor tjener han mere end mig? Ja, hvorfor har han råd til det? Ja. Hvorfor har de råd til et stort Og Jeg ved, hvor dyrt det er at er ja. et stort bil. Ja, Jamen, det er det i Danmark, og ja, det, det er meget dyrt. Ja. Og det er misundelse. Jamen jeg har det på, den, på samme måde, og jeg kan slet ikke brokke mig, fordi jeg har det super fint. Og har en virkelig dejlig aftale med Toyota, og det det er en aftale, der har en aftale med Toyota. Ja. Men ikke kan en aftale, ikke, det, der, ikke, der skal det skal sige det. Nej nej, men det kan ikke være mig Nej, Måske lidt. Hvorfor har jeg ikke det? Hvorfor har jeg ikke en aftale? Jeg vil have en aftale med Mercedes. med nogen, ja, ja med ja. nogen, jeg vil bare have en aftale. Ja, ja, ja. Det tror jeg godt du kan få. Tror du det? Ja. Men jeg heller ikke, altså, da jeg så får blivet færdig eller mindre værtsagtig ja, ja. til at gå ind jamen, er til er svært til at gå ind til Range Rover men, men, øh, og sige, prøv at høre, øh, skulle vi ikke lave en aftale? Men mis misundelse er jo så mærkeligt, fordi det er jo dig selv, der ligesom føder din egen misundelse, ligesom... Fra, ja, ja, ja, fra, men, men du startede med at sige øh, det der med, at... at øh, at, at det er jo gået godt, men det kunne godt være gået bedre. Altså, det er jo da det, ja, det, det, sigt... det tænker jeg jo altid. Altså, ja. øh, jeg tænker, hvis, hvis, hvis Pyros havde været lavet over i USA... Ja, så havde det været røvhammereri. Være Hvad Og så var du måske heller ikke været nødvendigt at, at lave shows i røde års Sikkert ikke. Men hvis du havde gjort det, lavede de show, øh, så, så har det, blevet, så har det så været prøverig igen. Ma ma Madison Square Men mange tror det jo, nu vil jeg sige noget, ja. jeg, jeg, skal, jeg skal lave lige ligegyldigt, hvor, hvornår det kommer det her program, så skal jeg, at jeg hyrede hyret af liberal Alliancer. Det er ikke, fordi jeg har et samarbejde med dem, men de har simpelthen hyret Dolph til at komme til deres sommerfest. Ja. Og så tænker folk, at jeg har ikke lavet Dolph i lang tid, men, men, øh, men der er jo inflation eller inflammation, som jeg plejer at sige, når det skal være sjovt, <laughs> ja. Æ, i branchen. Og, og der mangler ja, det, det er dejligt med et job, som giver lidt. Men der er jo nogen, der så tror, når jeg laver sådan en job, så får jeg i hvert fald en halv million eller 200.000. Sådan det er det du jo det ikke. Også. Nej. Nu må øh. du ikke ødelægge min illusion? Nej, men se. Nej, jeg ved jo godt, hvad det du koster. Ved jeg, jeg ved jo godt, hvad det koster. Du ved godt, det er ikke 5.000 kroner, men Ej. altså, det er, det, og det er jo ja. en god... Jeg får, men, men folk tror... Nogen at... tænker, det, det vil, den vil jeg da godt have som månedsyre. Ja. Og det er også fair fordi du går ud og, og, og, og underholder nogen, og der står nogen, som gerne vil underholde sig, gerne se det der, så selvfølgelig skal man have sin men, for men, men faktum er, at jeg havde ikke gjort det, hvis jeg havde haft fire roller i træk. Nej, men faktum er også, at der bliver set ned på i branchen, at når han går ud, eller når han står ned på et center og, og, og, og, og optræder, i gamle dage var det sådan, at skuespillere, der ikke havde et job, de gik ud og tog sig et taxajob. Ja, det gør de jo så også nu. Det gør de så også nu, ja. men i dag er det legalt at sige det. Prøv at høre, jeg kan ikke ernære mig fuldtid som Nej. skuespiller, fordi vi er så fucking mange, eller... Ja, fordi... sagt på en anden måde. Der er ikke nok at lave, fordi at der er nogen, der sidder på en pengekasse, som ikke omhandler ja. os. Der, der er flere ting i branchen, der gør, at det stagnerer og går dårligt. Og, og, det, ja. og derfor kan vi godt, må vi godt sige det nu. Men det måtte man ikke for nogle år siden, fordi så var det sådan lidt... Åh, det er også bare, fordi han ikke har slået ordentligt igennem, Ja, præcis. Og, øh, hvorfor, er han ikke og... lidt sørgeligt? Ja, det er, ikke lidt sørgeligt? Ja. er det ikke lidt sørgeligt? Er det ikke lidt patetisk? Og det er jo der, jeg er fanget i sådan en, øh, en sjov fælde med at... Øh, men prøv at høre, et arbejde, er der for helvede et arbejde? Lige præcis. Altså, det, kan der ikke, det kan der ikke nytte noget, at kassedamen ned i hjemmet siger, Ej. Nå, okay, nu vil jeg ikke sidde i, jeg vil ikke, jeg vil ikke sætte mig over i netto og være kassedamen. Nej. Eller kasseherrer, eller kasse, kasse den. Det ja. kan jeg ikke, fordi Nej. det er et tur ned ad stigen. Altså. Det, <går> ja, men det bliver man måske nødt til. Det bliver man måske nødt ja. til. Bliver du nødt til at tage et andet job en gang med? Ja, det bliver du måske nødt ja, nød til. det bliver man måske nødt til. Men mister, den, er en grim ting. Og jeg synes bare lige, vi skal skåle på, at vi faktisk har gjort det rigtig godt og lavet nogle karakterer jo, som folk aldrig glemmer. De, de, Dem, de er... Vil de må vi gerne være stolte de, af. Ja, de er, det skal de, man være De, stort de stort står, af. de kommer ja. til at stå, øh, måske ikke for men i hvert fald... Kommer du til at være pyus igen? Ja, det gør jeg. Ja. Det. jeg men det. prøv at høre. Jeg, jeg ved godt, så... Det sjove er, det er alle mulige andre mig selv, der har travlt med at spørge, hvornår holder du op? Ja, ja, ja. Fordi... Jamen, hvorfor, hvorfor, noget... hvorfor, skulle, hvorfor skulle jeg holde op? Jamen, at hvorfor, hvorfor holder ja. du ikke op? Jamen, det er ikke noget med at spørge hvorfor jeg holder op. Jeg holder ja. ikke op. Jeg holder... prøv at prøv. Jeg har lavet en karakter, der ligger så tæt op af mig ja. som menneske, ja. som så er transformeret til en nisse. Ja. Så øh, stadigvæk, så hedder jeg Jan Byhus ja. Hvorfor kan jeg ikke ud og optræde? Mm. Ej, du skal da snart stoppe med bys. at byde. Men det, det, jeg, jeg, tænkte, jeg ved godt, du kommer jo til at gå blive ved, så længe folk gerne vil møde. Øh, den nisse og dig Kan man sige ikke? på et eller andet tidspunkt Så dør det Ja ja lige præcis John Smith han er jo aldrig Kommet ud af skabet Som lidt af mit alter ego Altså han er politibetjent Ja ja Men uh... Nu må vi se Nå drenge. nå ja. Nu skal vi være sunde. Ja Og det er løgn Ja Det er en vegansk pølse Nå Hotdog Med dansk øh, Ramoulade Det vil sige det er pickles som du har rørt op med lidt. Pickles. pickles. Pickles. Og så er det øh, sådan nogle gourmet-ristet øh, løg, der er øh, lavet med barbecue-smag. De er sindssygt gode. Har du selv? I en Nej, dem har du ikke selv lavet. Nej, dem har jeg ikke selv lavet, for jeg så dem, og så tænkte jeg, at det bliver en simpelthen til at prøve. Og så tænker bare... Oh. De smager sindssygt godt. Og salt. Ja, de er super salte. Det er godt det her, fordi vi har fået meget sødt, og så får ja, man noget salt. Jeg tror... Jeg tror, man ligesom er klar til at komme ud i. Men brødene var virkelig noget skidt. De faldt desværre fra hinanden. Det er brioche. Det er brioche. også. Det, og det har det lidt med at falde fra hinanden. Så nu bliver det bare en sandwich. Det er så fint. Og hvad er pølsen lavet af? Øh, grøntsager. Det er rent grøntsager. Ja. Men den smager faktisk rigtig godt. Det smager meget godt. Men ja. er altså, når der... det er også en god remoulade. Men den er svær at smage pølsen. Det er jo også fordi, altså, er, har lidt lige lidt fået sådan et selt ja, i det. Ja, den har sådan et rød, ja. Ja, ja. Ja, ja. Men det er, jeg synes, det er, altså, det, det, det er meget lækkert. Jeg synes, mm -hmm. det kan noget. Og jeg tænkt på, hvor langt det har rykket sig de sidste, 10-15 år, alt det her med, jeg kan huske, at man, de havde sådan nogle sojapølser i supermanger. De smakker jo ikke noget. Nej. Men Nej, dagligt, det, man meget. har virkelig fundet ud af, at ligesom det her med alkoholfrie ting, der har der også sket meget. Inden for de sidste fem år. Helt vildt, ikke? Jo, vi bliver jo bedre bedre bedre. Men, men det er også ret sjovt, det der med, at, at alkohol tingene skal, skal smage af alkohol, det kunne jo også langsomt ud. Så vi bare finde ja, ud af, at ja. vi kan drikke nogle andre ting. Ja. Altså det har vi jo også talt om, det der med, der er gin, der er vodka uden alkohol og sådan noget. Ja. Men det er også sådan lidt, ja ja. Men det er jo det der genkendelsesmoment, ja. du har oppe i hovedet, hvor siger, jeg føler, at jeg drikker en voksendrink nu. Ja. At jeg ikke sidder og drikker en, en sodavand. Nej, men det er rigtigt. Det er også meget dejligt at drikke en alkoholfri øl. Øh, hvis den smager godt. Men det, det handler også om, os, hvordan præsenterer du det? Ja. Fordi hvis du bare havde hakket det der sammen, som I står og spiser på en tallerken, så ville det nok ikke smage på samme måde, som, mm -mm. som hvis I får det, som, som I gør nu. Ej. Eller jeg havde døbet aspargesne i, i hollandaisen, og så bare lagt dem på en tallerken. Det havde heller ikke været det samme, vel? Det er det der præsentation, der gør det, og det gør det også med en drink. Hvis du, hvis du virkelig gør det pænt, og, og pæne glas og is og det hele... Jamen, det giver bare sådan en voksenfølelse, at man... Åh, oh, det er lækkert, ikke? Jo. Det er det, altid vil have til fødselsdag. Ja. Klovnen kommer ja. med ting. Ja, præcis. Klovner, du, du, du er jo også sprængfyldt. Har du ADHD? Ja, det tror jeg. Jeg har aldrig blevet udredt, men jeg tror det. Jeg tænker. Ja, det er heller ikke. Men men, Men nej, jeg, du... dog, jeg, jeg, jeg er sindssygt dårlig til at dogne, ja. fordi jeg er ja. opdraget med at arbejde. Ja. Jeg kommer fra et arbejderfamilie, kommer mm -hmm. fra et sted, hvor man var i gang hele tiden. Ja. Ja. Så det der... Øh, du De slæber dig det... aldrig rundt og siger, øh, det gør du ikke. Ej. Ej. Jeg er blevet bedre til at sige, det der, det gider jeg simpelthen ikke. Ja. Men det har oftest et eller andet med nogle sociale sammenhænge at gøre. Ja, ja at der er noget man, det der med at man skal åh, ja. snakke snakke fem ja. timer. En Nej. Det er noget andet, tror jeg. Det kan man heller ikke. Jeg vil også bare skal. lige kaste det ind. Jeg tror også at den her den her berømmelse der fuld med bys har faktisk gjort mig lidt selskabs- og menneskesky. Ja. Det kender jeg godt. Fordi det hele tiden så når jeg kommer ind i et lokale, så kan jeg mærke blikken er der. Ja. Og alle dem jeg ikke kender, som jeg så selvfølgelig møder det her, de spørger kun ind til mig. Jeg kan ikke komme til at spørge ind til dem, fordi jeg fanger mig selv helt tiden i at stå og fortælle en historie, og være underholdende, og godt. så bliver jeg træt. Ja. Men, og det er ret specielt, det jeg kom bare til at tænke på det der med, at det vil helt et eller andet tidspunkt... Fordi der er jo dobbelt med dig det der med, at jeg tænker på, har du mange gamle venner, altså, som du har haft? Ja. Det har jeg også nemlig. Fordi de, de ser jo en som en selv. Ligegyldigt, om man har været en idiot, eller ja. drukket, eller ja. så ved de, hvem man er. Ja. Altså... Øh, hvor nye bekendtskaber, der vil den altid komme op på et tidspunkt. Og det var sjovt, hvordan har du... Altså, så skal, man, så skal jeg i hvert fald tale Dolph på et, på et tidspunkt. Nej, der, der er jeg heldigvis, altså... Det, man kan ikke sige, at der ikke bliver snakket om det. Nej. Men jeg skal heller ikke lave... Jeg har ikke så karakteristisk en ting, som Dolph har nej. som views. Det har jeg ikke. det ah, har ikke søg men altså nej. Ja, ja. ja. Men... Men det, det har jo, altså... Men, men du er det samme sted, hvor man kan sige, at hvis, hvis dine børn var i en børnehave eller en skole, ja, ja. så ville de sige, kan Pius ikke komme ned og underholde. Jamen, det har jeg da gjort. Ja, lige præcis. Altså, det er du, du, du kunne jo ikke sige nej. Det var noget andet, hvis du skulle komme ned i Dolph. Jamen, det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig optrådt for børn øh, direkte som Dolph. Jo, en gang var Ellens, øh, Ellens klasse, de ja. skulle ud på og se Mastiffs lager. Okay. Så stod Dolf dernede. Fedt. Han stod dernede i hjørnet med alt muligt andet papfigurer Jacob Riesing, og så står Dolf helt træt, hængt i hjørnet, hjørne, og børn, nej, se hvad, der er mange, der aner. jo, det er ham der, Dolf går og, og prikker, og jeg er bare inde i dragten, og, så, og det blev filmet, og det var bare privat. Ja. Men det er fandme sjovt, så råber jeg bare op og begynder, hvad laver jeg, og er børnene løb, det, det var, de det var faktisk så voldsomt, at man tænkte, det var lidt for voldsomt, fordi de løber hen over hinanden. Nogle bliver dem trampet ned af de børn der, der ligger og skriger og sådan noget, og, synes det. Ja, og jeg går bare i imok, jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke se noget inde i, i dragen, så jeg nej. råber bare jo. Og så ser man den der film bagefter, man kan se, at de løber jo ind i ting og slår sig rigtig meget. Og søger tilflugt i en eller anden gymnastiksal eller et eller andet, hvor jeg må ind bagefter. Og siger, som, det var bare for sjov. Altså, men selve gimmicken er jo skæg. Altså... Undskyld, undskyld, undskyld, undskyld. Helt Und... Ej, det... Nå, vi er vel ved at være afrundet, er vi ikke det? Nej, ikke mere. Nej, du har ikke med kan Hvad var det, vi talte om? Dovenskab. Ja, vi kommer ikke rigtig omkring det, for det er ikke nogen... Altså, det er jo færre nok, synes jeg, fordi jeg vender altid tilbage til, jamen, det der med at kunne dogne, men det er også... Det er jo en gave. at kunne slappe af af en gave, Men så er man ikke dogen. Nej. Det er bare ved at have udredt efterhånden. jeg tror ikke, I findes der dogende mennesker... Nu kan vi stå og kigge på ham derude. Ja. Nu kigger ikke på uh -huh. ham der med kasketten, men ham over på den anden side, som vi vil vi sige er... Hjemløs. Hjemløs, ikke? Jo. Så kan man sige, at han doven. Nej, han kæmper fandme for at se virkelig. Ja, er du han, han, han, han er absolut ikke dog. Han. han er absolut ikke dogende? Nej. Nej. Øh, Nej, man skal være lidt udspekuleret, tror jeg, for at være dogende. Altså, altså det der ja. med at kunne, kunne hive penge ud af staten. Og så ligge derhjemme og være dogen og sige, jeg gider altså jeg ikke lave noget. Ja. Men det kan jo også være familier med, med penge, hvor man siger, jeg behøver ikke at lave noget. Fordi vi har penge i familien, så jeg behøver ikke en... at lave noget. Så kan du Sådan sagtens et rid, være er Et, et rigt svin, <laughs> svin. Et rigt svin. Ja. Et rigt. Selv dem, der bor oppe i Asperger. Ja, jeg laver jo ikke en fucking skide Men, men er, du, er du søn af rige forældre? <laughs> Nej. Nej, overhovedet ikke. Så du kan ikke være et rigt svin. Nej, min far er pensioneret skolelærer. Min mor, hun er... Autodidakt, børnebogsforfatter, skostrej med ellers, kunstner. Ja. Der er en der bliver... Det, man kan godt være kunstner Kæramikker, og så blive rig. Skorstrej, øh, korser Der er en der er blevet rig som kunstner. Ja, ja, 100 procent. Altså, har ikke, ikke det en, nogen af mine forældre. Nej. Ikke nogen af dem. Det er først, når de dør. Min far lavede også musik, da han var ung. Altså, han kunne godt være blevet stor rockstjerne, tror jeg. Men så, kom, så tog Allan Mortens over. Vi bandede Rainbow Band. Var han en morgens med Rainbow Band? Ja, han overtog fra min far, som Ej. også var med i noget, der hed Dr. Dopo Jam. Var det et jam på Rainbow? Nej, det var bare... Det, det, tror jeg tror, det hed Jam. Det brugte man bare. Nå, no, no, det kunne godt være Rainbow. Rainbow it, det var ikke et jam band. Nej, det var... Hvad er et jam band? Jam band er nogen, der laver kopisange. At, Nå, at, at det original, altså, der var en et band, der hed Rainbow, jo. Ja, ja. Men det her, det var Rainbow Band. Okay, Rainbow Band. ja. Og jeg, havde jeg havde ikke noget med, med Rainbow at gøre. Hvad var bandet Rainbow? Det var, hvad hedder det, Richie Blackmore. Og det var ikke en dansk band. Og uh, Ronnie James Dio, som mm. senere kom i uh, Black Sabbath. Var det, nej, men det var tilbage i 70'erne. Det er 70'erne. Det kan godt sagtens være, at de blev inspireret ja. af det. Ja. Og så bare kaldte det Rainbow Band. Min far, han spillede nemlig i band på uh, Jomfogordet. Og no. spillede oh. de nemlig Rainbow covers. Nå, no, var sjovt. Også. Ja. Uh, og alle mulige andre gode, gamle. Rainbow, nu kan jeg faktisk godt huske, det var ret fedt, Richie Blackmore. Det var mega Fedt. fedt. Men det var bare ikke det, vi talte om. Thin Lizzy. Vi talte om min far thin i rainbow bane Det var også Thin Lizzy, øh, James. Nej. Nej, kun Rainbow James. Ja. Kun Rainbow. Ja. Og Maxwell hed de også. Maxwells Junior. Okay. Er det ikke en pip, Tobak? Jeg synes, det er gået rigtig godt i dag. Øh, og vi er kommet rundt omkring. Vi kunne blive ved med at tale om... Øh, ikke vi. Nej, nej, det er fordi, vi godt kan lide at høre os selv snakke. Ja, er det. Der er mange, der siger, at jeg taler for meget i programmet. Det, det, være, det, prøv at høre, ja. det, det synes jeg faktisk er fair nok, fordi det er dit program. Jeg synes faktisk, det har været rigtig fint i dag. synes også, det har været det fint, mega jeg, ja. hyggeligt. Efter du fik at vide, ja. at du måske snakker lidt for meget, så har du faktisk tænkt meget over Har jeg lært det? Det synes jeg. Tak. Og tak for mad. Det og tak synes, for mad. Tusind tak for mad. mad. Og det tak, fordi, tak fordi I lytter med, jeg ja, der har ja. lyttet. Ja, tak for det. Det er vi glade for. Ja. Det dårlige klipper ja, vi. Ja. Med. Men det er jo det, fede det er ved, så det er det fede ved, noget, at man kan bare klippe. Ja, ja, men det kommer vi ikke til. Det er slet ikke engang optaget for det. Ja. Den der Milano-historie, den kan vi ikke klippe ud, for den er ikke med. Nej, ja, det er jo lidt ærgerligt alligevel. Va? Tænk lige på det. Ja. Tag den med, jeg. Men nu er der jo AI, der kan genskabe stemmen, så vi kan jo genfortælle den. Man kan gå ind og grave i den hjern og finde historien. Kan du huske den? Ja, jeg kan godt huske den. Den, den er egentlig den den ret simpel. Ja. Det var noget med skaft. Ja. skaft. Og, og et hoved. Mm. Tak for i dag. Hotel, tak, for tak for i dag.